Allahu جل جل جل Allah me falënderojmë, domethënë prezantim dhe falë kërkojmë me salavdat dhe bekimet e Allahut qofshë i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë ditën e fundit të kësaj bote. Tanë rëzor kemi trajtuar disa tema të kaluara, disa çështje që kanë të bëjnë me fjalën e Allahut levalë me Kur'anin. Dhe kemi thënë se, ka do që t'i qasësh këti libri të del në pahë qartas dhe të të madrështia e këti libri dhe begatia Allah Gjellewala ndë e rëvëve të ti Dhe në, te, në takimin e kaluar, kemi marë trajtimin e besimit në Kur'an për t'a shfaq madrëshin e këti libri dhe dhe tema më kërësora dhe më kyqe e njerëzën këtë bot si trajtuhet në libri në Allah Gjellewala dhe këtë trajtim është mahnitës i si ndërtojtë në kuptimit caktuara që i kemi trajtuar në takimin e kaluar. Dhe kjo nuk është vetëm e temën e besimit, për gjitho temë që e të trajtonë Kurani, është më të vërtet një trajtim a që i përkryr, a që i pëllëcuar, a që dëmëthënës, ndërtojtë në në selimet të qarta, së nënë objektiva të qarta të caktuara, të gjitha këtu i shërbejnë pasaj një mesajit caktuare kësë mërat, të të që me të vërtet, gjithdo uh, lecim, gjithdo kuptim i kësaj uh, të ashtën bindjën edhe ma tepër, se nuk ka mundësit të jetë nga asë kusht që të tërë pas nga lojën dhe gjellalu. E kur të kuptash pasaj se është vetëm nga Zotit Gjellaluale, kjo të ashtën pasaj edhe ma tepër edhe dashrin dhe i Zotit po edhe, edhe respekt në këti libri, dhe ga dishmërin që ti është sa më i lidur me këtë libër dhe më i gatshëm për të zbatuar dhe praktikuar atë që Në duhet që edhe sëtë të vazhdoj me temën e kaluar, jo me të njëtën, për me një trajtim të radhës, që edhe me këtë trajtim të shfaqim par me zisa pikeve, në nëmëre i shumë shkurtimisht madhështin e këti libri. Nëse kemi nevoj përtoj trajtime të shumë andshme, që me të vërtetë sa, sa më qartë të shpalosim, të prezentojmë bukurin e këti libri dhe, dhe, dhe madhështin e tijemë. Kemi trajtuar besimin e takimin e kaluar dhe normalisht pas besimit e, vije me njëhera trajtimi edhe i aspektit të adhurimin nda i Zotë i Gjelle Gjelle Luhu. Dhe kër e shikon si e ka trajtuar Korani qështën e adhurimin nda i Zotë i Gjelle Luhu ala, misët baza e ka ndërtuar dhe kur të asha është pas taj se qëfar synan realisht edhe Korani me mësimet në bi adhurimin edhe kjo është diçka mahnice të bëndë që me të vërtet të ndish i privilegjuar për gjitho adhurim që e këndë e Allah Gjellewala të ndish i ndërruar gjitho mësim që tjesë batan në lidhje ma që të kamësu një i bëri i Zotë Gjellewala pa të shumë se tema e adhurimit në Koran është një tem nga temat më specifike kras besimit që i ka tajtuar Koranim dhe tërsia e këtër mësimive të ndërruazën në fund të fundit Një me të adhru, në ziën i rob më duhet të adurosh nëzu xhelaluala një rob i cili me një adhurim shumë kualitativ me një adhurim shumë thecesor i drejtohet Zotit të tij një adhurim i cili nuk është vetëm thjesht në çymë me përbuzje sikurse në shumicën e rasteve adhurimi ndaj do kujt tjetër posa Allahu xhelaluala e bin njeriu në shkolll por është një adhurim i cili e bën njeriu me qiell i ngritur me qen i lartë e xmërdhur nga dobitë së vet që do ti përmendin me lenë Allah xhelaluala qështja parë dhëtë që edhe e synën Kurani për mes të adurimit por edhe e arrim besimtari për mes adurimi eshtë, do të adurimi është dhëtë dëshmija e vazhdushme dhe e pak kontestushme se i vetmi që në meritent të adurit në është Allah Gjellivala Rënda gjithë dhe adurim që ne e krym si për aso që në kam suha Allah Gjellivala ne realisht edhe vërtetuim këtë dëshmi që i kimi thënë në filim të të Islamit ton Ne kimi thënë La Ilaha Illallah Dhe kimë thënë se nuk meriton të hazhul me zot askush posa Allahu xhalleu ala. Kjo është thënie, është deklaratë. Është deklarata dëshmia më e madhe që është të në fytyrën e Tokës. Mirëpo, edhe dëshmia ka nevojë për dëshmitar. Për një dëshmi për të qenë e fuqishme e stabile ka nevojë për për dëshmitar. E dëshmitar të kësaj dëshmie për ne vetëm raport me Zotin janë adhurimet tona, punët tona, që ne ja dëshmojmë Allah xhalleu ala dhe gjdo adhurim që na e krymë në islam gjdo vej për të mirë, gjdo pun të mirë që na e krymë në islam në raport me Zutën Gjellewale është fuqizim i kësaj dëshmije dhe është një, një kësik të edhe rënsim i kësaj në zemra tona për edhe në në komunikime me, me jashtë Allah Gjellewale për mes adhurimive që i kërkan për neve në Kuran dëshot me tregon se adhurimet dhe Në shumicën e rasteve të ndarur dhe dozë, ndoshta nuk dihet arsyeja pse. Për shembull, nëse Allahu xha'alla ka kërkuar nga ne me fal namazin. Dhe ka kërkuar që këtë ta bëjmë 5 herë në ditë. Cila është arsyeja që është 5 herë në ditë, nuk është 7 herë në ditë? Mund të përmendësh anë arsyejt, po nuk mund të më thëni se këto janë dhe pikë ska tjera. Për. Dhe pikërisht për për këtë arsye Allah ka po pesë. Allah di më së miri. Kërim te kadrimi i 20-at, për shembull. Sa është 2.5% e pasurisë e kërkuar me nuk është nuk është e pasuris më dhëm? Sondikosh 1.5, ndonjëkohë 3.5, po 2.5. 140 pasurisë jap. Nuk e dim na këtë punën. Kështu është haxhi, kështu është xhenimi, kështu më radhë. Andaj shërbimi i adhyrime është ndërtuar në në shtrim dhe për uljen e Allah xhallahu ala. Për këtë arsye besimtari e adhuron Allah xhallahu ala si reflektim I besimit të ti në Zotin Si ga dishmëri për të nëshrua ti Si falenderem dhe i Allahot për begati që Zotin ka begatuar Në formën që Zotin nga e ka kërkuar Ne falë namazin këtë njërë për shfarësujet Gësë Allahot gjallëvona ka kërkuar për neve Që nëse doni Allahot të falenderani Dhe Allahot tjeni mirë njës për begati që i shvidzoni Kjo është për njëra falenderemet Ai namson si duhet ne falëndrua. Ai namson neves si duhet ne timi mirnjëz dhe ti. Prandaj për të qenë mirnjëz dhe Allahu të falëndruas ne i kryjm këto durime. Kush na ka mësu këtë bukurie të mirnjëzës dhe falëndrimit dhe të përkushtimit? Qëll Allahu xhalla Gjella, xhalla lutë. Gjithashtu besimtari do thotë ë endin binesor duke usprovuar, ne nden eksaibote me nën shtrim dhe pas shtrim. Ës duke u usprovoni në eksaibote, më do durimesa a do të jetë Rabbi Allahu xhallahu ala apo do të jetë diçka tjetër. Por tasyr dhallahu xhallahu ala thot në Kur'an wa idibtala ibrahima rabbuhu bikelimatin fa atamahunna. قال اني جائلك للناس اماما. Dhe kur Allahu e sprovoi, shikoj, e sprovoi Ibrahimin me disa me disa fjalë, e sprovoi Allahu xhallahu ala për ndanimin e qabës. Ese sprovoi Në kështë e letë për Ibrahim, nëse më ardhë pjasë e lërksie, pastaj vetë, pastaj qëta shkutë pa përkrasë, pa mjetët mje aftushme, me ndërtu një shtërpi që do të të mbetët, vendë këthimi njerëzve dhe i në kiamet, kur ata Allah në gjellële adh a dhërënë. Fë e temë me hunënë, dhe Ibrahim Mesov i plecaj këtë fjonë, i plecaj, tot, plecaj këtë urë dhe në fundë, për Allah në gjellële a e qëtë i, i pëtila, së Spruv kualiteti i besimit dhe e dëshmoj Ibrahim se sa në cilin nivel është cilësia i besimit e besimit të tij. Ande Allahu xhallo xhallo ka thënë në Kur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun. Nuk i kanë krijuar njerëzit as zinën për asgjë tjetër poshtë se të adhurojnë Mu'af. E njëri i ketë botë ka shumë punë që mund të bëjë. Ka shumë qëllime që mund të realizojë. Andaj është një sprovse angazhimi i ti, preukupimi i ti do tjetë në qëfar dhe timi a do tjetë në drejtim të rullet që Allah e ka përsaktuar apo ajdo të përsaktuar në rullet saktuar apër vetën e ti sykurse njerëzën shumisht në rastethe i përsaktuar në vitës rullet saktuar ka njerëzë nuk kanë rullet këtë botë pas më hongër pëpi të gjithë tha angazhimin këtë botë i anë në nëshrujnë këti qëlimit do të edhe lodhin edhe angazhimin, edhe dijen edhe gjumin, edhe, edhe punën, krej që a kanë këtë botë, a i ka për me mujtë me hongën mirë, edhe me pasën me pje dhe me veshë. Qëllën me ka një jetë të, sënim, jetën për qëtë punë atë. Ka dikush jetën, kejtë jetën i shkanë që, me konë dikush, me dikushit, me jetën dikushit, filonë i shkonë, qështo. Jetën për autoritet. Dhe të sënim jetës i është autoritetin. Ka njerëz në këtë dunja që, realisht kanë tak neoc ndikon veç dikush që e doin me i thonë e tashme të naçi kur e arrin këtë punë unë edhe me dej tash se kongual ekstrem ro ka rule të shumta një që njerëzit përcaktojnë me këto vota kuran namson çdo drejtorion këtu votë adhurimin te allah xha lala prandaj a nuk është kjo më dfsora do thotë të namson reflektimin praktik te këtij besimi duke legjitimuar që adhurim se si duat duke të mësuar pas taj si t'esh mirnjohnd e allo gjetë ndonë e uh turn comprend nga se ti shtrujëtëzen begatitë shumë t'mathe t'më dhe t'mërshme pra një përderit se shtrujëtën begatitë t'me t'mëtërshme është elogjikësme dhe arsyshme që dhe falrime dhe mirnjohet t'jete lojlojshme pra një ka lëj lojj adhurime sigur se ka lëj loj begati ka dhe lëj loj falrime dhe këte në m apo në fjole allo Në mësën se, rolli jo në këtë botë nuk është me shëti dhe me bredhë, nuk është me ongëra me pi, nuk është me flajtë. Këto e mjetët që në duhen, por rolli jo në këtë botë është t'jemi, rabë të zotit, adhrujën dhe e tjelën. Dhe këtë koncept të jetës, dhe këtë kristalizim të, të tishëllimi, dhe këtë reflektim praktik të besimit tonë, në allonë që kemi besu, duke e madhruar, duke qenë në mënyrë të përkryer dhe perfekte e shfaq Kurani përmes shumë dispozitave, shumë sime dhe uzimeve që kanë të bëjnë me adhurimin. Dhe kjo është shfaqë, nëse meditojmë rregullsakisht pa dyshim në shfaqë madrishëni e këtij libri. Dhe shfaq nuk ka libër kështu, bota që e gjen ti që në këtë mënyrë, do thot në mënyrë të ndërlidhur me sadhurimeve e shfaq një të pa mjaftën. Do thot çado që të xhikosh me shtorin, çado çado që të bënai nuk dal tjetër pos robi allahut shikoj nga ky kënd robi zotit nga ky kënd robi allahut nga ky kënd adruesi allah çka i përmas besimtar ndallon katë kyç do tët, sara i dvepran, të thotë sa rajt vepron në kuadër të këtyre mësimeve nuk del tjetër pos robi allahut e sot laramonia është problem apo laramonia e njerëzve shumë gjyra që nuk din çka këllot çilliet janë këkia çkë janë shumë verzjota që njerëzit fatkeqësisht për i shfaq, janë shumë rulle që për i luan, e përta unifikuar jetën e ti nga shumë shpëndarish, ka përderdhje, përta unifikuar në gjyrimit i unë njëmë që për, a rritë për mes ti librepë, a rritë për mes fjare se Allah gjëllë gjëllë gjëllë. Gjithashtu, kërë fjare për adhurimet, e shumë se Allah gjëllë gjëllë vërë për mes adhurimet më në kuran që në ka odhzuar për tu dhe dispozite që Besimtari fitan të fitan një laj imunitetit fuqeshëm që e mbron nga të gjitha virus të jashtër dhe e fismikran shpirt në tjeve e kja është dhevesmëria, takvaloko takua, gjur në rabë e dhevesmëri është penges takua, dhe që të izolan nga bota jashtëme ju jo në kuptim të mbylljes, po në kuptim të mbrojtjes Por këtë arsye besimtari shikoj përmes adhërimit ndaj Allah xhënë dela, imunizohet, dhe fuqizohet dhe izolohet as shumë sa që kudo që të vendosesh, nuk e prish ngjyrimin e thënë. Asë përshakund ti mundesh me marrni një, një veshërtë të paserte ku në shpe, e veshësh shumë paç, por dukur shumë mirë. Si dësruk gjyjtëshëm. Sënë rumpa sotin e thënë. Të duhet një një mbrojtës që ta ruan pas te andaj Kur'ani Tayyab katnucit pas rinis e besimit në Allah xhallahu ala pasartin e sjelljes dhe edukatos që e arrin përmes adhurimit ndaj Allah xhallahu ala realisht nuk është vetëm arritje e kësaj por është edhe një lloj imuniteti ku do të qetosh prezantori ku do të vendosësh bukurinë që e ka fituar përmes adhurimit ndaj Allah xhallahu ala nuk mund t'ia ja prish as një rëthon as një citat as një shocni ku do të qoftai në betët i veçanë. Andaj shikoni për shambull ashab të pegamberit sërëllahu sëllëm. Ishin të veçanë në meke. Meke do në kështë lëlluja deti, në kone e hershmet pegamberit a rehi sërëllahu sëllëm. Daloesh në ashab të pegamberit sëllëllahu sëllëm. Daloesh në medine. Daloesh në kudë që shkonin. Ishin të veçanë. Ishin të do të të mbrojturë. Nga gjdo një losje jashtë në atër Kosh u ambron të bukurin e besimit Kosh u amundësën të që taruan qilë tërsin e besimit Kullu e shmërin e edukatos Kosh u amundësën të adhurimin dhe Allah Gjellore E ku amurim këta të dhurim këti monitet E ku me gjithna? Në Koran Ndaj, ahtatë Allah Gjellore për shamë për Për namazin In në salatë të ten hanil Fahshai u ilmunker Namaz i krasë është për ule dhe Allah është falenderem është na sikisht nora, është me një nunitë një Allahu xhallahu, është edhe një lloj imuniteti për besimtarin që e ruan nga të gjitha virustat e smundjeve të veprimeve të pahishme, të pamoralshme, punëve të këqija. Lot namazi e imunizon, bën dosë ku dush, letrin me kon dush, namazin nëse ka kusht se duhet, me lejen e Allahu xhallahu e mbron ruan. Jo po shahamundiri rutën, se te më donjësh u prish, në avzet të prishën. Ka imuniteti. U smu nga smunitet e eh? caktuar ash as nuk ra. Nuk e ka kuptuar vetë adhurinë, por ta ke shkuftu vetë adhurinë siç pas ose që Kur'ani ka thonë, i jap imunitet, vullajt izolues aq i fuqishëm, s'ka ky hyn uji i dunjes, mosale, s'ka. Vienai, vieni detë muret e këtij izolimit, po s'ka mundsi më të deportuese izolimi është i fortë apo. Prandaj kët izolim ka është bukur, ka është fuqi në këtë stabil ndaj kusht Kur'anit, përmes adhurimeve që i kërkon Zoti Pein Jovën. Ne kemi pun këtë fet bukur, ti lexon për Zot adhurim në Kur'an, Allahu kërkon kët, kërkon kët. Nuk e lexon thjesht vetëm si adhurim, nuk e lexon thjesht vetëm si kërkesë, por e lexon thjesht si një një fuqëzim i këtij izolimi, si një imunitet i shtuar se të diman të mbietosh në botën e shumë sëmundjeve të mbjetosht në botë në shumë virusave, të mbetërsh i shëndosh. Krejtë më uprish, ti mbetërsh i shëndosh. Dhe shëndeti ytë është aqifuqishë mësoqi, i shëron të tjeret, e nuk lean që ti me të smofë. A nuk ishte kështu shëndeti i besimit pejga mërët, ali i sa zëmë, kështu ishte? Kure erdhaj, a pat dikush i shëndet shëmë shoqin e ti? Jo, pa. Të gjithë i kishë prej kësë mundja nga në dënjonë. Smunje e, e, e idhujtaris, smunje e mohimit, smunje e mendimadhësis, smunje e lakmis, vuan të shë qenë ka këtë smunje. I vetëm ishte pejga mesëm, kër filloj. A ishte i vetëm. Mirë pa mbeti i vetëm, nuk mbeti i vetëm. Deshtë i Allah gjerën dhe vërra që me shëndetin e ti, po thamë kështu kushti mesht, apo ti shërën e të tjeret, dhe më ndodhe këndër taftëm. Pejnë ka të kjefuqi, pa nuk e se si fjole e partizmi të letëza, pa saj, qëka i të Allah gjellar, pa saj, kumi lejle illa kalila, që u falu natën, namazi të bëndë fëqeshëm, që i ka falu natën, kumi lejle illa kalila, nisë fëhu, e ujëm kusmin hu, dhe dhe të falu të natën shëmisën, apo pak së e pak, rralishtë, që u falu natën, u dhëzimi i parishtë, falu, nga se namazi të bëndë që, të mbjetashtë në botën e, të këture, virusët të këture së mundi. A dhe i besimtari e merë këtë izolim dhe këtë imunitet nga, nga Korani. Parëndaj edhe bënë këtë libert veçant për besimtari nga se nuk ka nuk ka vend tjetër ku a i imunizohet dhe fujzohet për e tëse të këtë liberti. A dhe nuk e lëshën e ka ndorë nga se këtu e ka shkotimin, këtu e ka imunitetin, këtu e ka sigurin, këtu e ka shëndetin e e besimit të tijafën. G Adurime që Koran një prezentant të ndërur, ndër, ndër, ndër, kras të parës, lydis, kras të parës, kras të ai. Adurime që Koran një prezentant është ushqimi i vetëm që i përshtatët shpirëtve simtale. Për shembo, a ka bëllon këdu një ushqime që i përshtatën gjithë dhe krijesëm? Ka ushqime që i përshtatët njerët. Po Për që i, i ushqime që i përshtatët njerët, nuk i përshtatët ljopës. Së në hanë, së në hanë. Po ato ushim çka ka porosit lupos, suna sunan hirem. Me po mângur ushimi ja ushim ushimin e lupos, boka dest. Sunan dhe elmi ush. A ka po mbetur atë ushimin që i jesni mbledhur nga gjyhna? Kov, por ta ushim ekstra. Dhe ka porosit Allah gjëra gjithë shikoj. Andaj fatkezia është kur njerëzit duhin të mângur ushimin e tjerëve atë. Andaj bën zor shtëpitë këllot, punon. Çeta ka e kanë lëndur shpirtin e kanë plagosur, do e kanë mit grejt i vetë një ushqim që e kënaq, i përshtatët këti shpirti është, fjallë Allah qëllë dhe uralë. Onda i të qepësën, e, e të jepë prejhje, e të ngopë, e të jepë një farë lëllumëturije, kush? Kur ti i përshtatë është, asa që koroni ka kërkuat. A nuk është ma të këtore? Ma dje, ma dje, nga, nga kvaliteti këti ushqimin, ka në ardhë korejsht fshehu razi, subhanë Allah. K A meun pejgamberin e azot, meun, tan ti të, tipo gënjen ti, ti e magjëstor, ti po na mashtron, s'ka vërtet, po për ti po na bën magjinëve këtu me radh ditën këtu shpirtin. Natën vinin fshiurazin. Me ngu pejgamberin ka këkon koranun. Pse? Si ja ulë ke shpirti kur e ngun në herë, ja ulë ke shpirtin. Ube ibn një Khalaf, njëna kundërtart me 12 pejgamberit alaihissalatu sallam. Kur shkoi me i ofrua pejgamberi sa ofertë, i tha nëse me me nipi un, nëse i smut ti mbledh me para të ke çka kena korrekt me dukatë me keçë ke kemi mbledhë dhe kemi të shumtë snos të mi ku më i mirë në botë. Nëse të kam me zhig me shikoj e nënçmun, nëse do me kët me kët mision ti në grup të kam me zhega dom me pas femna, po ja këtu ti bimna udhë billah. Peqose ndo gjanë. Në soton pozitë s'potin çu po bëj parë jone. Hajde me diçka. Po të bën atë spornë veç lebe këto msimë se të tashna bune me top. Lekë lekë le, le, të zime. Lekë të fëtre ku e gjete këtë vilë këto. I thonte u bëim në xhelëf peqambër në fason. Ne peqambër sa mendojë ndjenë gjën fundit. E foraqte ja bavulit. A kruvë, a a, a, a, a po. thefondoi utepon. Ta fësme edhe ngom tashmë me çka i morëm. Dhe elëzë dhe sahetit Kur'an. Subhanallah, e më të po është të ubejbë në khalaf. He është i asë një fjallë se fori, shkaj të grupi korejshve, atje e pritnin elita, e bulejbi, e bu gjeli, pritnin qëfar përja po përgjit që ta shpega mërësat. Kor shkaj tha, unë e kom në gjuh një fjallë që, wa inna leha le talawa, wa inna leha le halawa. Aja e kështë të një një mbëllësi, aja e kështë të e e kështë një ndikim, nuk di që një thonë që akum kuhune për në lapë, që kështë e kështë, ishtë i dhujtar, ishtë armik i pejka mërësën, po nuk patë mundësi shpirti ti me i rezistu këti koronë nga se ishte, o shqim që ajkurë se këtë një ujë, për thuaj se për thanë të ubevë një halëfë, e eh, që tash dhë që shfilduva mëngi, që tash dhë që shpokna është na, kërë ndëg Adhurimet që Zoti punon në Kur'an janë janë ushtimi vetëm i përshtatshëm çiftimi përshtatshëm. Për. Dhe sigurisht që mëndonisarë, merri këto udhrime që Allah na e ka obliguar. Merri këto udhrime. Merri këto udhrime. Këshora mundet këto dhe me kon të përshtatshme po në krijesë Allah. Ë pa mundshmë. Sa të mundshme, as konstrukt i fizikë këtu ne s'ka mundësi më përshtat kuina udhrimet këtu na. Ndërsa shumë punë që njerëzit bojnë në botë që konsurojnë se këto janë të mira ollai kafsh më mirë sa i bojë naf. Shumë më mirë sa i ky naf. Edhe më suksesor, më mirë se njëri i bujë, çiape ja kuptuan njëri, për më bajtë me, me gojtë, më fryje, më quni i mirë, ka buallahu do kësaj të tira, në dyk kam po për do pun tjera. Që kjo është të përshtatë ty ja bë. Andaj përshtat ju asaj që Allahu ka përshtat me te. Kush të hap këtë përshtatshmëri, qjalallahu xhelaluhu ala tu. Dhe do të përsai the fund dua të që Me këto dhrim Allah xhen Lewana, të dhrolojë zot e bën njeriu të lirë, e bën njeriu të të lirë, e liron nga robënia e kësaj bote, e ka robnuar, pra, a dini për shkakun që një ka njerëz, njerëz kanë këtë duni, e kanë robnuar, ropë ka bu, një vepër e misakrum, suno lullo. Po aproci kja, aproci të po dëm kryt me ta hongun. Aproci që këto posulita o edi tonat posmuj, subhanallah. Rabb, Rabb, këto të shushë robësi thot Varsi, e s'ka ishtë me ndajnë të sa, vë primi vohëm. Për me që lir, një lirë, ti me vendosë. Pelo këta, së bëj këta korë, ti me vendosë, që shkimo sirë, kështë të japë këtë zëtë një lakë, kështë të japë këtë liri. Veshë adërimi në dhe Allah Gjallole. Wallaj, sa ma shumë ropë i Allah ati, me i liri, me vendosë. Soma pak rbi Allah ti, ma pak ti mundi si me vendos. Vendos për ty e pshërt, vendos kujtia, vendos syni, vendos nacia, gjitha vendoset, po njerit vendos apo? Ndërsa për tia ja kthy njerit marrni vendimeve që ai vendos çka don me liri të plot, me dinjitet, me njerëzi që Zoti ka krijuar, me zot një llak që thonë na, apo jap kush, kush e bën njërin Zotnin? Adhurimin një dia Allah që do ka. Ase që tere ka rritë, do të të zotë në lokë në ti. Dhe kështu njëri u jetën këtë bot, me këto adhurime, i arrinë këto synimet mëdha, që jam sëndë Kurani, dhe Kurani me këtë verzinë të adhurimet e shfaq, më dhështë njëti, dhe e pregadit njëri unë, tjetë individ, i shëndosh, produktiv, këtë bot, dhe e pregadit njëri unë për uthimin për ahiret. Nuk ka fornizim që, Në dihman më uhtu për në ahiret, pa tunol kërri kurqun post, adhurime vetëm. Sa so, di ki kërë dhamë sku de dikon? A ki mundi më mush, Ko, ma mush Aja, londik, largë, dhe, Andaj, me ujë? Ka më shumë ujë. Su në mush, të sa ti përshtatsum. A e lën dikt nuk çan larg avo në punët. Andaj adhurimet e Allah xhëlloh të krasian, do të me gjitha këto mira në këtë botë janë edhe janë edhe një energji e vërtetme e cila të, të ndihmon më uhtu për në ahiret atë qi suksesi ma arrit deri në destinacionin e, e kërkuar. Gjithta këtu është shumë tira kusht i mundshëm. Ky libër, kur lexon ti për adhyrimet në Kur'an, shtohet ato dashuria për këtë libër, respekti për te. Madhështia. Shikos fërmsime, shikos shikos të, madhështia, subhanallahu. Çi ka farmacisime, çi ka farmozime, çi ka dispozita, të gjithë faktorë në shërbim të këtu rshimëve. Është shumë çlibër të qita ato nuk kemi mësi me shpigo porta një nga ato me zbulun ato lezun Kur'an dukesa po ftutran ata dukesa çfarë anë çfarë për botë çfarë libër jem pandeja disa të parë toni cellevet të para njerëz të mirë nga dashuria për kët Kur'an s'ka më mungi të mungit të u lexu të mëojt ta di ku e ka kap më ka për qafe ka puth ka thonë kelam rabi kelam rabi fiol la zot të amë kjo kjo kjo, kjo fiol për p'allahu të amë ka ardh me asiknatsi dhe përkushtim me dashnie pikë krafitun këto nga nga këto kuptime duke njohur kët Kur'an nga këto aspekte duke një urtëtimin e besimit në Kur'an, trajtimin e durimit në Kur'an, është aspektet janë çifte të Kur'an që realin e shfaqin madhështinë, të bukurinë dhe dhe begatin dhe mirsinë e Allahut që na e dhënë përmes këtij këtij libri. Allah na boft që të jemi të pajisur me besim të drejtë në të, dhe të jemi adhurues të drejtë Allah të Allahut xhallahu, që përmes të durime ta shfaqim besimin tonë në Allahun, të imunizohemi, të mbrohemi, të ushqim shpirtin tonë dhe të imit lirë, zëtëni, si kurse zotja bër njeri më krenar, aj që u dheqë, ju aj që u dheqët, dhe të në mundësën Allah që me këto dhërime të pregaditemi që të dalme të të kallahu sa më faqe barë. Zotja, jush për lepë, rëmendë, për sabër, në sallallam, në anë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në